Bona tarda, són dos quarts de vuit i esteu escoltant Ràdio Metropol. En una pel·lícula que molts de vosaltres haureu vist, Atrapa si pots, el pare li deia Leonardo DiCaprio. Saps per què l'equip de béisbol dels Yankees sempre guanya? Doncs perquè tothom queda admirat de les seves ratlles a la samarreta. Això és el que sembla que hagi passat aquesta setmana passada. L'esperança que tothom ha dipositat en Barack Obama sembla haver omplert el món d'un optimisme exagerat, fins al punt que s'ha convertit en el salvador del món. Amb només 10 mesos com a president, ara l'han distingit amb el Premi Nobel de la Pau. Aquest ritme, el dia que anunciï la seva retirada, que no ens estranyi a tots plegats, que es produeixin escenes com després de l'emissió de la Guerra dels Mons. Avui és dimecres, 14 d'octubre, i aquest és el tercer Ràdio Metropol de la temporada. One, two, one, two, I és que aquesta està la notícia de la setmana. Norma Vidal, molt bona tarda. Bona tarda, Albert. I per què no passa cada dia que un president americà li donin un premi Nobel? Doncs no, això només ha passat dos cops a la història i l'últim cop va ser a principis del segle XX. Ara, però, el que toca preguntar-nos és si realment se'l mereixia un guardó d'aquestes característiques, tenint en compte que encara no ha dut a terme cap pla destacat per fomentar la pau al món, la veritat. Sí, la veritat és que sí, i els que tenen un pla, aquest sí que el tenen, són la gent de Sant Cugat perquè amplien el centre del rendiment. Sí, es tracta d'una ampliació de més de 70.000 metres quadrats que dotaran el centre d'una zona destinada als negocis a través d'un parc empresarial. Ana Pruna és la secretària general de l'esport. Tindrem un mòdul esportiu de 28.000 metres quadrats on la part tecnològica és la part interessant on l'esportista d'alguna manera en més profit, no només pel que significa l'avenç del desenvolupament dels productes i dels serveis, que a ell se li allà sinó també en l'avenç pròpiament dels dissenys o dels seus formes d'entrenament i per tant serà un dels actors primordials beneficiat. I el Club Super 3 per fi tindrà canal de televisió serà a través de la TDT. La seva estrena serà aquest diumenge 18 d'octubre coincidint amb la Festa dels Súpers que celebrarà la Nella Olímpica de Montjuïc. La idea és crear un canal tipus Disney Channel adreçat únicament a un públic de fins ara 14 anys i que a més a més tindrà la Hannah Montana catalana. Ah, sí? Que inventat. Ah, sí. I la notícia curiosa de la setmana ens duu avui fins a Bèlgica, on un programa de televisió ha aixecat polseguera. T'agrada molt parlar de reality shows, no Albert? Sí, la setmana passada ja vam parlar d'un de Marroc, aquest cop ens anem cap al nord. Doncs sí, es tracta d'un reality show que premiava el guanyador amb un any d'allotjament gratuït en una casa. Fins aquí tot correcte. El problema el trobem quan els participants eren tots ells indigents. La guanyadora, Teresa es deia Teresa Bambel, de 58 anys, ha estat l'avançadora d'aquesta primera i qui sap si última edició, on la prova per a poder participar era demostrar que es volia marxar de la vida al carrer i integrar-se a la societat. El programa ha aixecat les veus més crítiques del país, que l'han qualificat com d'indecent i d'explotar la misèria dels altres. Vull sentir una veu crítica? No sé. Una veu alta crítica? A veure... Crítica! Això és una veu crítica alta. I bé, continuem amb el programa, però ara anem fins a una altra banda, perquè l'Albert... Perdó la xaveta. Norma Vidal, aquí que presenta sóc jo, així que, si et sembla bé, ens acomiadem ah, fins i mig que bé. ja està. Bé. No I sé. ho seguia buscant aquí. Anem a pensar a veure ara de què parlem. Podríem anar al carrer i fer un programa al revés, en lloc de ser un indigent que vol anar a casa, doncs una persona normal que vol ser indigent. Això no ho vam fer a... Aquest programa que fan a 4, que es diu... Callejeros? Calle... No. no, no, Callejeros no és, no. Un... no. No ho sé. Una dona que es va estar no sé quants dies... Ah, a... no, però això és aquella que abans feia les notícies de la 2, la Sandra Villar, em sembla aquesta, que es així, i fa coses molt estranyes, però en fi. En no... fi, que l'Albert vol marxar de casa. No t'apuntes, no? A Londres no ho podries fer, això, que passaries molt fred. Doncs sí, la veritat és que sí. ja ho pararé més endavant amb el Xavier Segura, però tela, eh? Tela el fred que ens ha fet. Tela. Bé, doncs adeu Fins i sí, me'n veus que ve Adeu Adeu I després del Resacon en Sitges, que no és el nom d'una pel·lícula, és moment de parlar amb Sergi Calle. Sergi, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. T'ha aquesta sí, entrada? Sí, però, però no és ni el títol d'una pel·lícula ni, ni és veritat. Era Re Sacón en Las Vegas. Eh... Sí, però tampoc sí. hi ha en Sitges, no tinc res. Però has estat a Sitges. He estat a Sitges, sí. Per fi has estat a Sitges. Per fi has Després d'una setmana sí. tenint grip ABC. Vaig arribar cinc dies tard bé. i vaig poder veure cinc dies. Bueno, bé, no està bé. Quants anys, perquè no vaig anar a la marató. O passar. Mm. Sí, a veure, no vas veure el senyor Trancos parlant en català, no? Sí, ja ho he vist, per la tele. Ah, clar, per la tele jo també, no et fot. Clar, però és que, o sigui, no hi, no hi ha passes per anar a la, a la, a la, a la gala de clausura. Mm. Ah, val, o sigui, Has tu entres allà. Has de tenir allà... un amic que, que, que tingui per allà aquí, tu, un pas per no sé què. A més, la pel·le ja l'havia vist al matí, per tant, ja està. Ja, ja vaig veure de rau del matí, molt bona. Què tal de rau? No? Bé, no? Molt bona, molt bona. I m'agrada molt la novel·la, sí. volia veure com l'havien adaptat. I la veritat és que em va agradar molt. Mm. Ha, ha passat alguna, alguna llicència d'allò en plan... Eh, hey, que som Hollywood, no nos olvidemos, eh. eh. Amigos, no us, no, tranquilos, us vam explicar exactament de què està passant. Mm. A part d'algun moment d'aquests, bé, bé. Tu d'aquests que s'aixeca a mig de la sala i diu... Eh, esto no està en el libro. O no. no. Allà, allà es xiula, Sitges. Sí, es xiula? Sí, això ho trobo faltar, perquè ara vaig al cinema, no, <laughs> la, la, la meva dona... I la gent no xiula. I quan hi ha algú que no... d'allò faig... I em diu... Pots parar? <laughs> ella és molt comú, o si sigui, quan trobes una frase que, que, que dius, oh, però com van amb això doncs fas, fas una xulada i et quedes a gust, et quedes més tranquil <laughs> està bé, està bé tu, i una altra de les peces així que han estat eh, el premi del públic, si no estic equivocat ha sí. estat Zombieland Zombieland em va agradar molt també, molt divertida Sobretot perquè eh, o sigui, és una comèdia amb zombis, uh -huh. però o sigui, la, la, les comèdies de zombis s'havien convertit ja elles mateixes en un, en un subgènere. Vale? Uh -huh. Pel·lis com Shaun of the Dead, o sigui, qui es va dir Zombies Party, imagina't, yeah. que o sigui, estan molt plenes de referències, o sigui, sempre són molt homenatges a, a pel·lis de terror, intenten barrejar una mica terror i, i, i comèdia i tal, i al final n'hi ja, o sigui, havia massa ja. I aquesta agafa i parteix de zero, o sigui, és una, és una comèdia, una comèdia, l'única... És super violenta, super i ja està, però vull dir, no, no, no, no té cap convenció de, del cinema de zombis. Mm -hmm. I està molt bé, molt divertida. Ja, ah, serà... sí, sí, molt... A veure, no és cap meravella, eh? té altibaixos, bueno, però té coses molt bones. Però això. Té alguns homenatges molt, molt bons. Sembla. Woody Harrelson, per cert. Ja veureu, ja, sí, sí, Woody Harrelson fa un paper que li va a bueno, que ni pintat. De no? Sí, sí. Molt bé, molt bé. I en altres de les pel·lícules així estrelles ha estat Moon. Moon, s'han portat 4 al... premis, si no passada, uh -huh. que, dir, que de fet és molt llisto, perquè sembla que han estrenat només 4 còpies sí. o 6. Uh -huh. I en versió original, vull dir, això no la veurà ni Déu, no ho veure Barcelona a veure. Al preferi perdia algo, no està la peli, no eh. eh. vale. no és una peli molt bona, però jo crec que potser no saben gaire bé les espectadores on ficarla, la les els cinemes potser també tenen poc és una pel·li una mica violenta sense ficció, és molt tranquil·la però és una molt bona pel·li si, si no s'estén allò que a vegades aquestes pel·lis tenen èxit i de cop, i on va, fer més còpies si mm -hmm. això no passa, esteu atent quan surti en DVD, alguna cosa d'aquestes perquè val la pena ja. bueno, ens haurem d'esperar, o sigui, tenim Munt tenim uh, The Road i tenim Zombieland, Munt la podem veure però The Road i Zombieland es poden veure encara, es poden veure ja a Catalunya? Uh, The Road, no, Zombieland Eh, estàs, no, estàs juny, que em sembla que arriba al desembre, eh? Es va estrenar el 9 d'octubre almenys al 11. Sí. Uh, vale, jo jo jo sé, no sé. Això em va passar quan, quan, era allà, quan vaig anar jo a Londres hi havia els anuncis d'Infiltrados, de, de d'Escorsese, aquí va sí. arribar un més tard o així. I jo que deia, veus, haurem d'haver vist. En canvi, això passa al revés. El 9 d'octubre també van estrenar App la pel·lícula App En sèrio? La van estrenar a Londres. En, ah, sí, sí, Com no ho no entenien pas gaire. Bé. Vaig estar a punt de fer una foto per ensenyar-te-la, però, en fi. Però no. Però no, uh, <laughs> al final bé, no. I després, uh, The Road s'estrena de el no. desembre als Estats Units, crec. Dic ah. el desembre per dir alguna cosa, al eh? bueno, final d'any. Sí. Però la gràcia Dir, mm. ha una mica tard, però per provar, Esperarem, va la pena, Molt bé. Sergi. Uh, dimecres que després ve abordem una mica també l'actualitat cinematogràfica, a veure com evoluciona la cosa, si hi han pel·lícules noves i bueno, suposo que sí, no? Sí, sí. amics, sí, hi han pelicules noves. <ríe> M'agrada que em passis aquesta pregunta. Sí, amics. <ríe> Tenim una tripallera. <ríe> sí. Bueno, en fi, i a ja parrèndime que ve Sergi. No, per preguntar si hes o no. Bueno, el que vulguis. Però tinc temps no? És el teu programa, sí, va vale, Mira, tu fer una entrepà. Una pel·lícula que s'estrena, eh, dirigida per dos directors catalans, que es diu Infiltrados, uh -huh. que es va estrenar a Sitges, també que és una pel·li dels germans Pastor, que és de zombis, però no és gaire de por, és una pel·li interessant, sobre bueno, sobre infeccions i aquestes coses. Uh -huh. ¿vale? Després hi ha La cruda realitat, mm. una pel·li molt bona, com el seu bueno. propi nom indica, una comèdia romàntica pff, que va de va de d'aquesta de, de, de mal gust i de xistes fàciles, uh -huh. però al final és una tonteria, va. És eh? no que no és estranya no? aquesta. Jo que sé. Va intentar ah, subir esta nat pa la tira i al final no, jo que sé. Ah, ben, la vista. Però i estava ja. contrapat amb la huérfana, sí? la orfana, que és el Jaume acollaxerra, un altre director català, un, de la de Hollywood. Una nena que fa pau, sí. Amb una nena que fa pau, una nena que diu, "Gràcies, oh, si és bona persona", i resulta que no, que és una mala pècura. Ah, veus? I les fa passar canutes els seus pares, els professors, a una monja que corre porrai, en fi, bastant, bastant bona, eh, bro. Com bueno, la canalla? Potser li els una mica de, de misticisme de dió. Oh, el mal d'aquestes coses. Yeah. Però està bé, està bé. Bueno. Ja està. bé. Doncs ja està. Són les que és un estrenes que s'ha de veure aquesta semana. Don aquesta semana obrem aquestes. Don Sergi Caller, Molt bé. Que vagi bé. Fins la semana que ve. Cap ah, ali fins de migres. Deu. I encara que aquesta setmana hagi durat quatre dies, o estigui durant quatre dies, el que ens interessa tot saber, després de venir d'un cap de setmana llarg, com ha estat aquest del pont del Pilar, és saber què farem el cap de setmana que ve. I tenint en compte que la temporada de volets està anant com està anant, que cada cop hi ha més persones que volets a la muntanya, seria qüestió també de mirar què podem fer de cara a aquests dos dies que se'ns apropen. Així que com anem ara mateix amb la Laia Llobet, Laia, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda, Albert. Per parlar una mica de què és el que podem fer aquests dos dies, i fins i tot quatre, perquè la cosa important pot començar fins i tot demà, i que sí? I tant, doncs així um, Aquest cap de setmana hi ha el 22è Festival Internacional de Blues que celebra Cerdanyola del Vallès. Uh -huh. Va començar aquest divendres passat i finalitza aquest proper diumenge, dia 18. Amb um, qui ho organitza? Doncs organitza l'Associació d'Amics del Blus, que és la Regidoria de Cultura de Cerdanyola del Vallès. Um, què vindria a ser? Quatre, quatre pinzellades. És una jornada, un festival, on podem trobar diferents artistes internacionals del blues que tocaran durant tots aquests dies. Hi ha diverses um, activitats i les entrades cal dir que en el principi es poden comprar per Cervi Caixa o a la Taneu de Cerdanyola, però la majoria de coses són gràcies o com a molt, um, alguna cosa significativa. Mm -hmm. Llavors, aquest any, aquest festival va dedicat especialment al rock i a la guitarra elèctrica i podem trobar artistes de la talla de Charles Walker, en D&M, que toquen el divendres. Uh -huh. El dissabte podem trobar, per exemple, en una estació doble a Linda Gayle Lewis i a Loquillo. Linda uh -huh. Gayle Lewis, perquè, que, que per cert es feia de Jerry, Louis, Jerry Lewis, o sigui que qui estigui una mica vinculat amb aquest món, i ja sabrà de què estem parlant. Exacte, i el diumenge també tenim a Chico Canya, que després de separar-se del seu de seva banda Màrtirés del Pompas actua a la Barbecue en Blues. Uh -huh. Una mica de pinzellada, què és la Barbecue en Blues? És un espai, una jornada a l'aire lliure, on tu pots anar allà, pots assisar-te al terra i pots com, menjar mentre escoltes una mica de blues eh, en les millors condicions. No? Més coses, també hi ha el sopar en blues, que és una altra alternativa que fan on els restaurants de, de Cerdanyola ofereixen menús especials a, a més a més de concerts vinculats que, bueno, amb activitats vinculades també al blues. Mm -hmm. Això és graciós perquè la gent que, que li agradi molt el blues, Cerdanyola és una, és una fita, és un, una trobada obligada, no? I una mica la barba aquí un blues també és aquesta, la possibilitat de poder passar-te tot un dia apalancat fent l'esmorzar o l'entrepà o el dinar o el que sigui, el que toqui a aquella hora la cerveseta, escoltant bona música i la veritat és que sí. I la part dels bars també és bastant, bastant atractiva, sobretot perquè també molts dels bars que també programen concerts també ofereixen plats en el seu moment, així que és una bona opció aquesta, Laia. I tant, a més a més podem fins i tot a passejar per Cerdanyola perquè també els comerços guarneixen els establiments amb detalls relacionats amb els volums d'uns quants i col·laboren i la, la, es diu Aparablús, uh -huh. tot va relacionat no, amb, amb aquesta iniciativa. Aparablús, eh? Sí, exacte. Uh -huh. I hi ha una cosa que també que cal destacar. Fa poc es va inaugurar a Cerdanyola un museu d'art contemporani, o museu local d'art, que és el, el Museu de Can Domènec, una antiga casa que era obra de Buigas, no? d'un dels arquitectes més importants de, del segle passat de Cerdanyola i de Catalunya i aquesta, aquesta nova casa, aquesta casa modernista que conserva els seus vitralls i tot una de les primeres coses que ha acollit és una exposició sobre el cartell del blues una cosa que fins ara es feia a la plaça Enric Granados del municipi i que ara ofereix doncs, una mica tots els que han estat els cartells del blues de tots aquests, aquests anys que portem fent-lo però a més hi ha el cartell del blues d'enguany que l'ha fet una, una noia que es diu Domínica Sánchez i una gran mostra del que és la seva obra o sigui que qui vegi la... La seva, tipu, la seva tipologia, els seus cartells, és molt característic. Juga molt amb, amb, amb imatges iconogràfiques així esbotzades i la veritat és que també és una cosa atractiva que es podria veure. També és interessant i tant d'anar-ho beure. No? Tu aniràs o què, pel festival de blues? Ja intentaré anar-hi, i tant. Com a mínim el diumenge, com que és gratis, també s'ha de dir, com que és gratis i estem tan malament de quartos tots, la gent que pugui, com a que s'apropi i a fer l'entrepà i la cerveseta, tampoc Tampoc no costa tant. A més, per a tots aquells que els interessa la música, també fan masterclass on t'ensenyen a tocar diferents instruments amb persones, bueno, en virtuosos, no?, de la música uh -huh. i del blues. Home, la veritat, poques vegades es eh, té aquesta gent a la vora per, per aprendre directament d'ells. I més si són gratuïtes, no?, la I cosa tant. encara està més interessant. Per això, per això, tu el que sigui gratis, tu la butxaca pesa, eh? Clar, ah, clar, i tant. I tant. No? Doncs molt bé, Laia, escolta, ens veiem aquest cada de setmana pel Festival de Blues a Cerdanyola i parlem dimecres que ve un altre cop amb més propostes pel cap de setmana. Molt bé, moltes gràcies. Vinga, que vagi bé. Adéu-siau. I per saber si ens haurem d'agafar una rebaqueta, un paraigües o una capelina, és moment de parlar amb el nostre meteoròleg personal, en Xavier Segura. Molt bona tarda, Xavier. Bona tarda, Albert. Rebaqueta, capelina o paraigües? Rebaqueta, millor. Rebaqueta, sí, sí, que diuen que refresca. Però abans parlarem una mica d'una trobada que hi ha hagut aquest cop de setmana a Arenys de Mar. Sí, sí, us ho avançàvem el dimecres passat, a l'últim programa, i finalment dissabte vam quedar a les 12 Arenys de Mar, uns quants membres del bloc de, de TV3, del Temps, i, vaja, teníem, érem unes 50 persones, més o menys, entre aficionats i, i professionals, i professionals professionals teníem, per exemple, el Tomàs Molina, l'Eloi Cordomí, el Dani Ramírez, que que vaja que, que ens van, vam estar tots allà dinant fins a les 6 de la tarda ben bé, allà al poble. Ens va ploure i tot, no podia faltar la pluja un dia com aquest. Sí, sí, sí un bon temps. Sí. I, sí, sí, un bon temps. Per nosaltres és bon temps. Sí. I, i vaja, va, va estar molt bé, vam, vam compartit moltes experiències de, que hem viscut de la meteorologia, vam estat comandant moltes coses, possibilitat de l'hivern com serà, vaja, un, una trobada més, més lúdica que res, però, però molt, molt divertida i molt, molt interessant. Eh? molt interessant. I amb la vista posada, Robaniemi com a possible sopar o possible dinar de la propera trobada. Sí, sí, no, aviam, vam estar, vam dir-ho, vam proposar-ho, li vam proposar al Tomàs Molina i a l'Eloi Cordomí el tema aquest de Robaniemi. Però, vaja, s'ho vam prendre bastant en broma i nosaltres també, perquè reveníem i estar uns quants quilòmetres d'aquí, la veritat. Cap aquí la t'arribes, no? Sí, sí, cap aquí la t'arribes, exacta. Mai ja que estem aquí, no? Sí. No, doncs això, i no crec. Home, trobaríem i recordem-ho, que ja estan anavant i avui mateix han tingut una mínima de 12 sota zero ah. i ara deuen estar ara mateix a 3 sota zero. Mol agradable la temperatura, que per cert, aquest cap de setmana a Londres la va esclavar el que és pluja no, però el que és temperatura mmm, fresqueta, eh? Sí, no? Sí, sí. Sí, sí, sí no, és raro que la pluja no l'hagi insertat pel tema que a l'Atlàntic mmm, se sap a quina hora i quin minut plaurà, perquè les perturbacions venen sense traves, com per exemple poden ser al Pirineu, aquí a casa, Casa, però, però vaja, pluja, pel que em veu dir, poqueta, sí, sí. comparat amb el que vaig dir jo, que van ser dos dies de pluja, mm -hmm. però temperatures fredes. Eh? Sí, fresquíssimes, fresquíssimes. És una sí, temperatura sí. Que, que em sembla que també es repartirà per la resta d'Europa que és dies. Sí, sí, exacte. Uh, baixa una pertorbació de, del nord, que és la que, ten, per dir alguna la que està a Rovaniemi, a Finlàndia ara mateix, tot el que hi ha al nord ve una invasió polar directament a tot el centre Europa i centre, però centre i sud, eh? sud de la part central del sud d'Europa, com pot ser Itàlia, per exemple, Uh, presentaran temperatures bastant baixes i per zones com Polònia, Àustria, doncs s'espera neu, Viena s'espera neu durant dos dies mm, no do. i, i Bòsnia també, o sigui, una perturbació molt profunda i molt freda causada per un, un anticiclò que tenim allargat per totes les illes britàniques i que fins i tot començarà a agafar tot el que és la península Escandinàvia. Mm. Però, però vaja, és això, molt fred, aquí ens agafa bastant de retruc el que hem tingut fins a l'estat tramuntana els de l'Empordà ja ho deuen haver notat i força, perquè tel a les ratxes poden arribar fins i tot als 100 km per o superar-los. Eh? I, I és el que tindrem a partir, a partir d'aquests dies, tramuntana, de les temperatures, normalització, que en diem, perquè ja toca normalitzar. Uh -huh. En mínimes doncs, que fins ara han estat d'entre 15 i 18 graus al Vallès, cosa molt rara en ple octubre. Ara fins i tot, aquest de setmana, podem dir que baixarem fins als 8 graus, eh? les mínimes, o sigui... Compte, compte, i com a aperitiu tenim Sant Padua Segúries a la vall de Camprodon, que és un lloc arrasarat pel vent, a 800 metres, cobert per les muntanyes, protegit, i que aquesta nit, eh, perdó, ahir a la nit van arribar a un grau i mig sota zero, sí. ai, perdó, a un grau i mig sobre zero, però, però vaja, que ha molt de fred, eh, per ser, bueno, allà és normal, per dir-ho, però vaja, que aquí ho notarem bastant perquè passarem d'uns 15-18 graus a 8, potser, eh? o sigui... De moment, nevades com les de Minnesota, que, per exemple, ahir podíem veure l'espai del temps de TV3, de moment no n'hi hauran, no?, una nevada així, que hi ha hagut fortuïta a Minnesota, a Estats Units. No, no, no, no, no s'espera això. El que sí que podem dir és aquesta tendència que l'anticiclò estigui a, les illes Escan... a la península Escandinàvia i, a... i que aquí encara faci sol, la pertorbació aquesta potser ens aproxima i a l'estal de nord, doncs, el... a... els mapes comencen a indicar un canvi bastant favorable en aquest sentit perquè aquí comencen a haver precipitacions. No ho sabem encara perquè els mapes no es posen d'acord, però, però bueno, sembla que alguna cosa s'està creant, s'està coent allà al nord i ens podria afectar. No amb fredolades, sobretot, sí que baixarien les temperatures, però més aviat amb pluja. Mm -hmm. Ja veurem, el dimecres que veu ho enllestim, perquè la cosa està inter interessant de moment. Eh? De, de moment rebaqueta pel cap de setmana. Sí, sí, rebaqueta i, i vaja, sobretot, eh? rebaqueta i fins i tot un jersei. I si aneu no, a muntanya, abric i a la nit, manta, eh, a la nit, sobretot. Doncs ja ho sabem plegats. Xavi, assegura, ens veiem dimegres que ve. Vinga, Albert, fins dimecres. Adéu-siau. adéu siau Adeu. I fins aquí al Ràdio Metropol, que aquest dimecres us hem ofert Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Calle i Lalla Llobet i Albert Segura a les zones de Montcà de Ràdio i a internet a través de www.radiometropolfm.tk al nostre portal on cada dimecres a més us oferim la imatge de la setmana, els locals amb errors, els seus cartells i tota la música del nostre espai. I avui alentem el record d'aquells que han tornat a viatge i senten que han deixat alguna cosa darrere seu lloc on han estat tants dies, però que d'una altra banda no ho miren amb tristesa perquè saben que ben aviat hi tornaran, sigui per buscar-lo o bé per deixar -lo deixar de nou i tenia així una nova excusa per més endavant. Avui us deixem amb l'aroma d'Anglaterra i de Cure amb Like in Heaven. Que tingueu una molt bona setmana. lift me into shake Radiotropolefa ema